Molt bon dia benvinguts al Tiana Primera Hora. L'actualitat d'aquest divendres passa pel parc de la Serralada de Marina i pel nou punt d'informació itinerari que es preveu inaugurar d'aquí un mes. Tot seguit repassem aquesta i altres qüestions en titulars. El Parc de la Serralada de Marina disposarà a partir del 30 de maig un nou punt d'informació al nostre municipi i també d'un nou itinerari que recorrerà el Caraner del Rocà. Aquest itinerari és el primer d'una sèrie de recorreguts que la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana està elaborant amb el Consorci del Parc de la Serralada de Marina. El grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya ha la seva disconformitat amb les informacions difoses per l'Ajuntament de Tiana sobre la reunió que mantingut la Comissió de Catàleg aquest mes d'abril. El regidor socialista Ferran Almeida considera que no hi ha hagut cap valoració de l'òrgan, visió que no comparteix el regidor d'Urbanisme, Joan Pau Hernández. En plena cultura, la banda musical de rock tianenca i actuarà aquest dissabte a les semifinals del festival emergents. Aquest certam s’adreça als grups emergents de música. I en esports, el tercer compromís del vòleybol tianen en la lliga per mantenir-se a la segona divisió catalana és l'enfrontament més destacat dels conjunts tianencs que en general afronten un cap de setmana plàcid. Tiana, primera hora. Notícies. El parc de la Serralada de Marina disposarà a partir del 30 de maig d'un nou punt d'informació al nostre municipi i també d'un nou itinerari que recorrerà el Caraner del Rocà. Aquest recorregut és el primer d'una sèrie d'itineraris que la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana està elaborant amb el Consorci del Parc de la Serralada de Marina per facilitar l'accés a l'entorn natural de la vila. El regidor de Medi Ambient, Joan Pau Hernández, ha explicat que a banda de donar a conèixer aquest entorn paisatgístic també té en compte un objectiu d'ordenació del territori per garantir-ne la conservació. Senyalitzar aquests itineraris, no només estem fent divulgació, sinó alhora estem ordenant l'utilització que es fa d'aquest espai natural. Per tant, des d'una web, des de Tríptics, es podrà conèixer que hi ha determinats itineraris, quines característiques tenen, però alhora també el que fem és, senyors, en l'espai natural, que és un espai que hem de conservar, aquests són els itineraris recomanats. El recorregut començarà al parc del camp de Futbol Vell, baixarà pel carrer Escalfaper fins a la Riera d'En Font, passant per Can Roca i fins arribar al que serà el nou punt d'informació de la Virreina. Des d'allà, l'itinerari recorrerà el caraner del Rocà amb alguns trams curts de pendent més pronunciada. Durant el recorregut es passarà per camps de conreu, vinyes i boscos, així com masies tradicionals, i per l'ermita també de la Mare de Déu de l'Alegria. D'aquesta manera es vol donar a conèixer l'entorn natural de Tiana, però també els elements patrimonials que el conformen. El temps estimat per realitzar aquest recorregut és d'unes dues hores. Amb aquest traçat s'espera també atraure visitants. Joan Pau Hernández. Ja que està declarat com a espai natural protegit, un element important també de cara a, com a la divulgació és pels, pels foraners. És atraure també un determinat turisme muntanyenc i que alhora pugui acudir als nostres comerços i als nostres als restaurants. Són els valors turístics que nosaltres tenim i per tant també té una projecció externa important. A més de l'itinerari del Rocàs, preveu inaugurar dos més de cara a la primavera vinent, amb la voluntat que els recorreguts neixin també al cas Corbà. Es vol establir un entorn al turó d'en i un altre al voltant de la vall de Montalegre. D'altra banda, el nou punt d'informació del parc de la serralada de Marina s'ubicarà en un espai annex del local de l'associació de veïns a la Virreina. La regidoria de Medi Ambient ha manifestat la seva voluntat que el punt sigui atès per un veí o veïna del poble que conegui el territori. L'acte d'inauguració del nou itinerari del punt d'informació tindrà lloc el pròxim 30 de maig i s'emmarca en la Setmana de la Biodiversitat. Per l'ocasió es preveu fer un primer test d'aquest itinerari del Rocà per conèixer les papallones del parc. La sortida serà a les 10 del matí des del parc del Camp de Futbol Vell i la cloenda serà a Vermut a la plaça de la Vila per commemorar també el Dia de les Famílies. I no deixem de parlar del parc de la Serralada de Marina perquè aquest espai podria comptar també pròximament amb un nou centre d'informació d'aquest entorn natural. S'ubicaria a la Masia de Camp Miravitges, que pertany al terme municipal de Badalona i de la qual el consistori badaloní n'és titular. El Consorci de la Serralada de Marina ha iniciat les primeres converses amb l'Ajuntament de Badalona perquè la capella adossada a l'Edificació es pugui convertir en un espai obert als visitants on s'ofereixi documentació sobre l'entorn natural i s'obreixi i projecti un audiovisual. Per fer-ho possible, però, s'haurien de fer millores de rehabilitació d'aquestes instal·lacions. A l'actualitat, la Masia de Can Miravitges acull l'Escola de Natura Angeleta Ferrer. Aquesta entitat organitza activitats pedagògiques per les escoles i també és el punt de partida de rutes per descobrir el parc de la serralada de Marina. A més, el Museu de Badalona ha algunes de les estances i organitza visites guiades. En aquest sentit, la directora del Consorci, Cinta Pérez, considera que és l'indret idoni per Estelar al centre d'informació. Tenint en compte que es tracta d'un centre que és referència en quant a temes d'educació ambiental i en el qual també es porta a terme projectes de conservació, va semblar que era convergir interès respecte al que era la conservació del parc. Es tracta d'un conveni mar i a partir d'aquí, any rere any, s'aniran desenvolupant convenis específics que ja desenvoluparan un pla de treball concret de què volem fer aquell any. Des del Consorci de la Serralada de Marina també s'ha destacat la importància de disposar del nou espai de la Masia de Can Miravitges en la direcció de tenir un centre de referència que, treballballa en xarxa amb la resta de centres d'informació de què disposen la resta de parts naturals de la Diputació de Barcelona. Tiana primera hora, El grup municipal del Partit dels Socialistes ha mostrat la seva disconformitat amb les informacions i foses per l'Ajuntament de Tiana sobre la reunió que ha mantingut la Comissió de Catàleg aquest mes d'abril. La trobada es va produir amb motiu dels treballs d'arranjament que s'han efectuat a l'accés de l'Ermita de l'Alegria, substituint les escales per una rampa, i a l'interior també de la sala al Benis, amb una intervenció cromàtica el disseny de la qual va anar a càrrec de l'artista tianenc Álvar Sonyol. La informació feta pública per l'Ajuntament de Tiana diu, literalment, que totes dues actuacions han rebut la conformitat de la comissió de catàleg. El regidor socialista Ferran Almeida, que va assistir a la reunió en representació d'aquest grup municipal, considera que no hi ha hagut cap valoració i que, en tot cas, l'opinió del Partit dels Socialistes no va ser favorable a les actuacions realitzades a la sala Albenis. Jo vaig rebre una convocatòria a la que es deia vent que se'ns convocà per informar-nos del que s'havia fet. I no va haver cap valoració, va haver-hi un debat, efectivament, però sense arribar a cap conclusió. I no va haver-hi cap valoració positiva ni negativa com a resultat d'això. En tot cas, és evident que els, els autors de la malifeta, i ja m'avanço a dir quin criteri tinc del que s'ha fet, a la Sala del Verge, no tant a l'alegria, doncs eh, van dir que era una cosa meravellosa, magnífica, fila 8ena meravella del món, i un servidor de vostès, doncs, va dir tot el contrari. Per tant, si despenda d'aquí que va dir una negociació política, perquè els autors Va dir que era una meravella, doncs, escolta, haurem d'acceptar així, però que, evidentment, la comissió no es va pronunciar. Almeida considera que les informacions i foses no s'ajusten a la realitat i que el criteri que va mantenir el regidor d'Urbanisme, Joan Pau Hernández, pel que fa la consulta a la comissió de catàleg no és l'adequat. El regidor socialista considera que el fet que Hernández defensi que els elements arranjats a la sala Benis i l'Ermita de l'Alegria no formen part del catàleg, no justifica que s'agafi a la literalitat per negar que la comissió es pugui pronunciar prèviament. Per la seva banda el regidor d'Urbanisme ha assegurat que sí que va haver-hi valoració i que tractant-se d'un òrgan col·legiat, es pot admetre que va ser positiva, ja que només va comptar amb una excepció. En l'ordre del dia constava informació sobre les actuacions realitzades a la sala del Benis, es va donar aquesta informació, es va sol·licitar l'opinió a tots els membres de la comissió, que van valorar la intervenció. Tant doncs sí que va haver-hi una valoració, evidentment, tots fins i tot el representant del municipal socialista, van acceptar que el catàleg no exigia que prèviament ho hagués autoritzat i tots, excepte el representant del municipal socialista, van valorar com a una intervenció adequada al catàleg la que s'havia realitzat a la sala del Venice i les escaletes d'accés a l'Ermita. Per tant, sí, haver-hi valoració positiva amb una excepció, però és que és un òrgan col·legiat. Segons Hernández, un dels motius per tractar les actuacions a la sala al Venice i de l'Armita de l'Alegria amb la Comissió de Catàleg va ser les queixes del PSC, perquè els elements arranjats no estan contemplats en el catàleg i, per tant, no justifica la consulta amb la Comissió. Tot i això ha reconegut que hagués estat oportú compartir-ho amb anterioritat i que per aquest motiu s'intentarà corregir aquest aspecte en un futur. Tiana, primera hora. Notícies. La banda musical de rock tianenca Ignitium actuarà aquest dissabte a les semifinals del Festival Emergenza. Aquest certamen s'adreça als grups emergents de música. Poden participar grups de tot tipus i experiència amb un repertori de temes original.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 Una sorpresa i una satisfacció no? veure que vas allà i, i les coses surten bé la gent et vota. L'organització també ens va salvar, perquè de vegades a, a, el públic et vota i, de, i, i passes ronda. Però de vegades el públic no et vota perquè perquè no ha vingut gent de, del teu clan, diguem, i no tens prou vots per passar, però l'organització et salva perquè veuen que, que, que fas que les coses bé no? llavors en una ocasió també ens va salvar l'organització llavors això també demostra altres coses No vol dir que ja no depèn tant del públic sinó que no depèn que hi ha uns tios allà uns experts i que et veuen que, que ho fas bé no? El tianenc Salva López s'ha mostrat convençut que Ignitium té possibilitats de superar aquestes semifinals i ha volgut recordar que els avalan 4 anys d'experiència que fan d'Ignitium una banda consolidada. El grup inicialment anomenat Ignition va néixer a principis de l'any 2006 de la l'amada Salva López com a vocalista i Albert Egedor a la guitarra. Més tard es van incorporar el baixista Rubén Rodríguez i el bateria Jaume Roca. En els seus inicis la banda es va dedicar a realitzar versions de grups consolidats com Deep Purple, With Snake el Oled Zeppelin, havia dproc van a per un repertori propi, encara que no obliden els clàssics. El concert Ignitium a les semifinals del Festival Emerguenza tindrà lloc aquest dissabte a partir de les 9 del vespre a la Sala Rasmatas 2. A les semifinals participaran un total de 10 bandes de diferents estils musicals, passant pel grunge metal, metal progressive, rock o hard rock, entre d'altres. Rabelstein és el títol de l'última novel·la del desaparegut Sol Biló, autor nord-americà d'origen jueu guardonat amb el Premi Nobel de Literatura l'any 1976. I és també l'obra que centrarà al Club de Lectura d'aquest mes a la Biblioteca Can Baratau. El coordinador de l'activitat, Toni, se ha explicat per què s'ha triat aquesta obra. És l'últim que va escriure i surt tot el que ha estat sempre la seva obra posar al dia la, la cultura clàssica, fer una obra humanista en un segle terrible des del punt de vista de la humanitat, és el segle de les guerres i, de, i també mirat des del cantó dels jueus, és el segle de l'extermini nazi, llavors ell és un gran reivindicador de la cultura clàssica, per dir així, però absolutament contemporània. Vileu va retornar a la novel·la amb 84 anys, després de més d'una dècada dedicant-se al relat curt. Ara, Abelstein, el protagonista es basa en la biografia del filòsof polític d'ideologia conservadora Alan Bloom. El llibre és un retrat intel·lectual i moral de Rabelstein que demana al seu amic escriptor xic que escrigui un llibre sobre la seva vida i lobra. L'obra de Bilou, doncs, demostra la compatibilitat de l'intel·lecte i les passions a través de les idees i emocions d'aquests dos personatges. El Club de Lectura tindrà lloc a la Biblioteca Can Baratau aquest divendres, però ho fa amb un nou horari. Serà a partir de les 7 del vespre.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 El tercer compromís del voleibol tiana en la lliga per mantenir-se a la segona divisió catalana és l'enfrontament més destacat dels conjunts tianencs que, en general, afronten un cap de setmana plàcid. El bascet, iant amb la permanència a la butxaca, pot complicar-li la vida al líder de la seva lliga, mentre que el futbol se la lacunraria, rep el Peña Johan, l'únic rival que l'ha guanyat aquesta temporada. El centre cultural i esportiu tiana, recordem-ho, descansa aquesta setmana, però suma tres punts a l'haver-se retirat de la categoria el Pineda de Damar amb qui s'hauria enfrontat aquesta jornada. El bàsquet Tiana sense cap mena de pressió podria convertir-se en el jutge del grup 3 de la segona catalana. El seu enfrontament a falta de dues jornades amb el bàsquet quart al poliesportiu de Tiana podria decidir la primera plaça de la competició la qual disputen els gironins amb el Vilassadadal. Una sola victòria separa els dos equips que aspiren a la primera catalana. El voleibol Tiana buscarà la tercera victòria a la lligueta que disputa per mantenir la categoria. De moment, el balanç és impecable. Dues victòries en dos partits i la permanència cada vegada més a prop. Tot i això, l'entrenador de les Tianenques, José Manuel de la Barrera, exigeix la màxima concentració a les seves jugadores davant el Figueres. Els equips que venen de baix... He fet un per pujar de categoria excel·lent i sobretot el Sant Estès Rovira. Eh, és un equip molt preparat que només han perdut dos partits en tota la temporada. Nosaltres portem ara una molt bona ratxa perquè des del mes de febrer no, no perdem cap partit, però tot és, si no no podem madar. que no m'agrada és que no portem la iniciativa durant tot el partit. I encara un últim apunt pel futbol sala i el partit més atractiu del que resta de temporada. La Conreria rep al penya Johan, que, tot i ser a 10 punts dels Tianenks, és l'únic equip que ha aconseguit vèncer els homes de Daniel Bravo. És un quart de nou. L'entrevista D'aquí un s inaugurarà el nou itinerari del Rocà i un nou punt d'informació del Parc de la Serralada de Marina a la Virreina. L'obertura d'aquest nou recorregut i d'aquestes instal·lacions s'emmarquen la Setmana de la Biodiversitat, que se celebrarà del 21 al 30 de maig. I per parlar d'aquesta qüestió tenim amb nosaltres el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana, Joan Pau Hernández. Bon dia. Bon dia. Doncs, quin és el recorregut que seguirà aquest nou itinerari del Rocà? En primer lloc, si em permet contextualitzar, uh, aquest és el primer d'una sèrie d'itineraris eh, amb els quals s'està treballant el darrer el darrer any amb l'engestor del Parc de la Serralada per tal de facilitar l'accés eh, a l'espai natural protegit que tenim i, i d'important valor des del nostre des del nostre poble el, el primer dels itineraris el que està ja treballat i que es fitarà durant aquest mes de maig i que s'inaugurarà el, el dia 30 efectivament és el que anomenem el RUCAR mm? Uh, aquest itinerari uh, neix al camp de futbol Vell. Eh? Els itineraris és unamic els, els hem plantejat perquè neixin des del casc del poble i sigui des del mateix poble que puguem començar uh, aquest, aquest sender i aquesta caminada. A més, l'itinerari el, el rocat té l'afegitor que connecta el nucli del poble amb la urbanització de la Virreina i a més, ho fa amb la inauguració d'un punt d'informació del parc, el segon que tenim al nostre municipi, recordem que ja tenim un a l'observatori doncs un nou punt d'informació al parc a, amb un annex del local de l'Associació Veïns de la Virreina, per tant té un doble una doble <coughs> motiu a aquesta jornada del 30 de, del 30 de maig que és inaugurem l'itinerari i alhora inaugurem un nou punt d'informació del parc en el nostre municipi que ha de complementar al punt de, de l'observatori com deia, comença des del camp de, de Futbol Vell llavors baixa pel carrer Escopfapé fins a, a la Riera d'En de, Font ressegueix la Riera d'En Font fins a, fins a Can Roca i d'aquí ja prossegueix el camí fins, fins al punt d'informació de, de la Virreina en uns 20-25 minuts amb un, amb un pas tranquil i s'ha triat el local de l'associació de veïns de la Virreina per instal·lar el punt d'informació per algun motiu en concret? Bé, creiem sobretot que era important el, eh, localitzar un equipament també a la, a la zona de la Virreina és a dir, la Virreina Uh, requeria també de més equipaments uh, públics i un d'aquests, en enteníem que per la posició a la Virreina uh, que fa de, de límit de frontera amb aquesta gran peça de la Serralà Marina, que és tot el, el, el Rocà, doncs era un punt idoni com a punt d'informació i inicis d'itineraris pel Rocà. Pensem que és una zona força utilitzada per activitats relacionades amb la natura, per esports de, de muntanya, per senderisme, per bicicleta de muntanya, i, per tant creiem que era un punt idoni. Pensem també que és el és, és l'inici del Parc de la Serra de la Marina i per on s'hi pot accedir, eh, des de mongat per exemple, no? I, per tant, també entenem que hi ha afluència des d'aquesta part sud, no des del nostre municipi, sinó també per de, de, de, de part dels Montgatis, i és un lloc idoni també per que la gent es pugui informar i saber una mica quins itineraris hi ha al parc quins valors hi ha al parc i per tant el que s'ha fet és alhora que s'ha ampliat el local de l'associació de veïns s'ha construït un uh, petit espai anex eh, on es localitzarà aquest punt i una també de les, de les vies de treball que tenim és que ens agradaria que aquest punt d'informació fos atès per una persona del poble i si pogués ser una persona de la mateixa virreina que coneixés l'entorn en profunditat doncs entenem que seria, seria molt interessant i per això hem, ens hem posat en contacte amb l'associació de veïns perquè si tenen alguna persona eh, que s'estima el territori que el coneix i que té ganes i ànims de, de donar servei d'informació en aquest punt d'informació doncs estaríem encantats de, de poder-hi comptar i quina és la voluntat que es persegueix apostant per aquests itineraris i amb l'ampliació dels punts d'informació? Perquè recordem doncs, que, com deies abans, ja tenim un altre a l'Observatori Astronòmic. Quin és l'objectiu que, que es persegueix? doncs és posar en valor i, i, i en coneixement de la, de la població els importants espais naturals i de lleure que tenim en el nostre municipi si el nostre municipi té la particularitat no tenim polions industrials no tenim eh, grans centres comercials, que tenim? tenim un espai natural fantàstic mm? I, i estem a prop d'una conurbació eh, molt important de població eh? i per tant AL, senyalitzar aquests itineraris, no només estem fent divulgació, sinó alhora estem ordenant eh, l'utilització que es fa d'aquest espai natural. Per tant, des d'una web, des de tríptics, es podrà conèixer que hi ha determinats itineraris, quines característiques tenen, eh, per quines masies es passa, eh, quins, quins usos agrícoles hi ha, que hi ha unes vinyes, que hi ha uns boscos, es podrà conèixer tot això, però alhora... També el que fem és, senyors, en l'espai natural, que és un espai eh, que hem de conservar, aquests són els itineraris eh, recomanats. Eh? I, per tant, anem per aquests itineraris i no pas anem per altres possibles recorreguts que poguessin malmetre l'entorn. Eh? Per tant, d'alguna manera, divulguem, però alhora també intentem ordenar ordenar que la gent vagi per determinats recorreguts i no malmeti altres, com per exemple puguin ser torrenteres, que les torrenteres eh, s'erosionen molt fàcilment si s'hi passa caminant, en canvi aquests itineris estan molt pensats ja perquè siguin sí, fàcilment <coughs> eh, transitables. Eh? I es conceben també com a pol d'atracció d'excursionistes, per exemple, de fora de Tiana. Exacte, exacte. Exacte. A, a, a veure, som conscients que els diànecs coneixen força bé les muntanyes del seu entorn eh? potser, <coughs> potser no tots però ja que està declarat com a espai natural protegit un element important també de cara a, com a la divulgació <coughs> és pels, pels foraners és a traure també un determinat turisme muntanyenc i que alhora pugui acudir als nostres comerços i als nostres eh, als restaurants per exemple, no? són els valors turístics que nosaltres tenim i per tant sí eh, també té una projecció externa important i com deia es, es publicitarà també a través de la pàgina web del, del parc on es podrà trobar doncs, un track fins i tot per, per GPS es podrà trobar tot l'itinerari tot el recorregut on per exemple en aquest cas del, del Rocà que des del punt d'informació de la Virreina el que fa aquest itinerari és continuar tot el caraner del Rocà eh? fins al coll dels vendrans i després baixa cap a l'ermita a l'alegria, eh? per tant un dels elements claus que t'hi és l'ermita, el conjunt de l'ermita a l'alegria per tant el tríptic eh, serà molt explícit amb els elements d'avàlua de l'ermita a l'alegria, també significar-ho com el possible lloc on radicava el, el nucli romà que va que possiblement va ser origen de, de la nostra vila per tant també posem en valor no? tota aquesta sèrie d'elements patrimonials que, que tenim mm, Buscar més enllà d'un interès potser paisatgístic o de voluntat de donar a conèixer aquest entorn natural també doncs, eh, destacar o donar a conèixer el patrimoni històric que forma part de Tiana i que potser de portes en fora no és tan conegut no? Exacte, exacte Exacte. Pensem home, aquest itinerari té unes característiques més, més na naturals perquè en primer lloc passem per la Riera en Font és cert passem per la Masia Catalogada a Can Roca on ara hi tenim un restaurant per la font de Can Roca, després atrevessem uns, uns camps agrícoles en, en Conreu, fins a arribar a la Virreina, després tot el Caraner de, del Rocà, que és com a paisatge, és a dir, es pot contemplar el Baix Maresme, es pot contemplar fins i tot el Barcelonès, es veu tot, tot Barcelona amb els gratacels del front marítim, es pot contemplar tot, i finalment acaba en aquest nucli patrimonial de, de l'alegria, d'important valor històric per a nosaltres. No? I sempre vas resseguint el paisatge del poble, sempre va resint el passeig del poble. Aquest té aquestes característiques. Els altres dos itineraris, que estan en una fase menys avançada de desenvolupament i que segurament serà la primavera vinent que, que es podran posar en funcionament, un d'ells és eh, sobretot naturalístic, que és directament pujar al turonc dels és a dir, el punt més alt del nostre terme municipal, que aquest fins i tot és més dur físicament. Eh? Després parlarem, si de cas, de, de les característiques diguéssim quant esforç físic d'aquest itinari com deia, el segon és el turon que és sobretot de, de pujar a la muntanya més alta que tenim però n'hi ha un tercer que és el que transcorrerà per la vall de Montalegre l'entorn de Can Sant Romà l'entorn de, de la Cartoixa que aquest entenem que també té un valor patrimonial extraordinari Eh, pensem que Sant Romà, amb el jaciment romà, és el, el bé d'interès nacional català que tenim en el nostre municipi que la cartoixa és un, és un conjunt únic en el nostre entorn. No? Per tant, aquest, aquest té molta càrrega, molta càrrega patrimonial. El, de, el del rocar té el tema naturalístic, té el tema dels usos productius agrícoles i té el, el tema també del conjunt de l'alegria. No? Per tant, uneix tota la sèrie d'abesants de que volem potenciar en aquest eh, turisme de, de muntanya, de l'entorn natural. Per què s'ha començat pel rocar? S'ha començat uh, pel rocar perquè era el que estava més avançat, més desenvolupat perquè està vinculat al punt d'informació a la Virreina uh, i per tant enteníem que calia prioritzar aquest itinerari que, ens, que connecta un punt d'informació amb, amb la xarxa de senders del parc i perquè um, el recorregut no presenta cap uh, punt de dificultat en canvi, per exemple, l'itinari de la Riera Montalegre té un punt de dificultat que atrevesa la carretera B500 i per tant cal estudiar amb molta cura com podem fer segur a travessar aquesta carretera no? i per tant aquest està en una fase eh, menys desenvolupada d'estudi i s'ha apostat pel Rocà precisament per això perquè és, <coughs> és un itinari que no presenta eh, complexitat i perquè està vinculat al punt d'informació i alhora perquè serveix i té una funció també de de la mateixa manera que estem arrenjant el camí del mig, és a dir, la connexió amb vehicle cap a la Virreina doncs també en teníem oportú a eh, senyalitzar un itinerari per vianants de connexió entre el nucli de la Virreina amb el nucli. El dia 30 de maig s'inaugura aquest itinerari, s'inaugura aquest punt d'informació del parc de la Serralada Marina i 15 dies més tard comença aquesta campanya de prevenció d'incendis que ha de tenir a eh, tots els boscos nets en teoria eh, serà així els tindrem nets de cara doncs, al període en què precisament aquest itinerari segurament cobrarà més força que és l'estiu a veure anem a PAMS els plans de prevenció d'incendis s'inicien abans en el nostre cas s'inicia el 17 de maig per part del Consorci de la Serralada Marina és cert, en, en, en, pel que fa a l'àmbit català es marca normalment com a data límit aquest 15 de juny aquí sempre, aquí, en, en aquest entorn a la, la, la Serralada Litoral sempre es comença a principis de maig tot el dispositiu ja es posa en funcionament a principis de maig, perquè és l'inici de l'època més propícia. I a principis de maig estaran nets aquests boscos? Una cosa és el, el, el pla de prevenció d'incendis, amb tots els, els dispositius de vehicles, de personal, eh, de persones atenent eh, les torres de Guaita, per exemple. Eh? Una cosa és el pla de prevenció d'incendis. I l'altra són les tasques extraordinàries de neteja boscos ateses les conseqüències de la nevada. Si més no, sí que és cert doncs, que de cara aquesta campanya de prevenció d'incendis i aquest dispositiu que comença, que dona el tret de sortir del Consorci del Parc de la Serralada de Marina a partir del 17 de maig, doncs sí que és preferible, vaja, aconsellable, si més no, doncs, que aquests boscos estiguin en plenes condicions de retirada doncs, de tots aquests troncs que quedaven encara i branques caigudes de, del passat temporal del dia 8 de març, doncs precisament perquè tot aquest brancatge no actui com a combustible, no?, en cas d'incendi, en aquesta línia, la meva pregunta. No, i tant, i tant. El que hem de ser conscients és que el territori és molt ampli i, per tant, no es pot, diguéssim, netejar absolutament tot per tant, el que s'ha d'intentar és buidar els punts eh, més susceptibles de ser inicis de foc, netejar els camins d'accés, perquè després, la, si cal l'assistència als bombers, tinguin els camins francs i puguin, puguin accedir-hi. Per tant, s'ha de prioritzar determinades zones, però, evidentment, no es pot treure totes les branques, tots els arbres caiguts absolutament de, del territori. I, per tant, eh, diguéssim, es fa una tasca important però no és absoluta. La clau en matèria d'incendis és evitar-los, és prevenir-los. En tot cas, s'està fent les tasques per netejar boscos i el pla de prevenció d'incendis és eh, tan acurat que... Eh? com cada anualitat o més, i per tant s'estarà molt al tanto de qualsevol possible incidència que pugui haver-hi. D'acord, doncs hem volgut parlar amb el regidor de Medi Ambient, de l'Ajuntament de Tiana, Joan Pau Hernández. Recordem que aquesta inauguració, doncs, el nou itinerari del Rocà i del nou punt d'informació del Parc de Serralà de Marina tindrà lloc el pròxim 30 de maig. La trobada serà a les 10 del matí al Parc del Camp de Futbol Vell. Doncs, gràcies per, per acostar-te a l'estudi i fins a una altra. A vosaltres un plaer. L'entrevista.